Ponte Pontevedriña Mira que estás ben bonita, mira que estás ben bonita Ponte pontevedriña Ponte vedriña. Canto che ferrería, bailo che na peregrina E aí che toca lo pandeiro, De na leña tamo steiro Ponte Vedra, Ponte Vedriña Gústame pasear, pola rúa sonando o verón Caselao e vai inclar Canto che canción pa alegrar cho corazón e mola cantar todos onde raro rabachol. Canto che ferrería, bailo che peregrina e aí se toca o pandeiro de na leña tamo steiro. Ponte vedra, ponte vedriña na feira franca e disfrutar cas tuas rúas ateigadas ata hora de soñar. Ata hora de soñar. Tá hora de soñar aí alelo, aí alelo, aí alelo, aí alalá. Pontevedra, Pontevedriña, chea de alegres mozas que che quitan a distura, san praciña da verdura. Cando chena ferrería, vai a chena peregrina e aí se toca lo pandeiro, sen a leña tamosteiro. Pontevedra, Pontevedriña. Un corpo ceitociño, teso río, teso mar, somente so activar. Pena libre chorri ancho, e ría sa capital, aí alero aí adelo, aí alelo aí alá. Alelo, alelo, aquí na fin aquí se canto, aquí eu quero vivir, aquí teños meus amores, aquí eu che son feliz canto che na ferrería bailo che peregrina e aí se toca lo paneiro, de na leña tamo steiro vou a dar a despedida como me vou despedir dunha vila tan fermosa Pontevedra, Pontevedriña Bueno, con esta peza de música pontevedra-pontevedeña das pandeleterias de Verducido vamos a recibir o noso grande colaborador Joan Arco da Bella. Moi boa tarde, Joan. Boa tarde, boa tarde de... Como alegro escoitar unha Pontevedra Unha lexinha daqui do lado Si, sí, si sí. <ríe> eh, Esta moza, bueno, estas mozas De, de Verducido cantan moi ben Son e nos como era o día da, Como estamos celebrando o día da muller Pois pues, entonces eh, Xa falamos con él, con, con Clara Que virá aquí a hacernos unha conferencia Sobre muller e claro. a música E bueno, pues agradecerlle muitísimo ese traballo A verdad é es que tita ben de Pontevedra, Mari Eh, todo, no non, no, Ponte Vedra O que pasa que estou aquí na línea eh, Divisoria Estou vale, vale. en Lorizán, que isto é a fronteira Anda, eh, como, como dicen aquí, é a fronteira vale, eh, vale, vale. entonces estamos aí un sitio que se Claro, eh, polo oficio Porque nos somos xente a, a parroquia vinculada ao mar Tiramos máis cara Marín Non, pero eh, Políticamente estamos en eh, Ponte Vedra Bueno A ver si Armando se pone bien. Eso, eso. Eh, eh, eh, Vamos la mirando. Bueno, sí. eh, ¿acordaste, eh, Julio, que último día... Eh, mm. eh, eh, eh, eh, eh, es es broma, ¿verdad? Voy a hacer así un poco de chiste, ¿no? Dicíamos, hombre, a ver si alguien importante mm -hmm. nos escucha para que el entroide es la gente que recupera, ¿verdad? Sí. ¿De sí, eh, no, pues, espera, espera, espera. Esto, Ulunz, Ulunz, Ayunta, o Luns, o o noso presidente dice, declaró el de como ven de interés cultural... ...es como patrimonio inmaterial... ...no sé si nos escoitaron o no... ...pero bah, <risa> podemos decir... ...escoitó o no ...el dicho... ...bueno pues oye... ...se si, si hasta ya se fala... ...do entroido en... ...en, en Cataluña... ...pues no, no vamos a ser menos, ¿verdad? ¡Claro! Dios, claro. ...pues, pues eh, eh, se va y sale este decreto... ...o no, se firmó... Eh, o decreto dándole unha protección especial a ese eh, entroido que nos digo falando desde faíros días, claro. eh, eh, que decíamos que é unha das festas, non? Eh, uh -huh máis populares e máis enraigades. É, é tradicionais, eh, claro que sí. Sí, sí. Eh, ademais, extendida por todo sí. por un, todo país. Quero que saibas unha cousa que é importantísima e que, que mm, fixemos o, o, o xoves pasado te, eh, falando con, con un tal Coco Blanco que mm, celebran desde hai cien anos, nada menos, o enterro do oso ese tes te, te que meterte na nosa páxina de, de galegos yeah. no e verás tú que preciosidade de, de reivindicación entroideira a pues que no, non sabía nada, pero, que, sí, sí. Bueno, pero o que si, sí, o ah, que sí, a que eh, nos vas bueno, a decir tamén é interesantísimo. vamos. no oso, peregrinos, enterro oso, eh. Ahí está, Estuve... eh, que é que é diferente. Eh, eh, eh, eh, eh, eh o xubado, É é un unha figura, non? É eh, eh, eh, unha figura eh, ademais que hai algúns outros sitios de de, de Europa e Donde aparece este personaxe mm. eh, E, bueno, fomos a A pobra do Brollón Aí está, sí, sí, sí A un lugar, unha aldea pequena Que lle chaman Sacedo eh, Unha aldea con poucas Poucos habitantes como A maioría do, do Do rural galego Pero, bueno, eu xa che comentara, xa comentara Que fora xa varios anos, non? Mm -hmm. E eh, entón Eh, o que sim me quedei asombradiño É que iso ano a ano Congrega A miles e miles e miles de personas E si ademais xente moi nova De outros sitios de Galicia De España que venha a celebrar A festa mm -hmm. eh, A festa a este lugar E eh, eh, podo-che Decir que Se si tiveron que habilitar mm aparcamentos, fincas claro. ou outro, a distancia xa moi longas normal que un que é aborixe e sabe as togas <risas> e sabe da unha pista grande e tal eu cando cheguei que faltaba aínda hora e media para que empezara a programación hmm. consegui acercarme bastante a a, a Salcedor pero a cousa Claro, era hasta, hasta con dispositivo de tráfico, porque hasta ahora mirabas por ahí algún coche da Guardia Civil e tal, pero estaba también dispositivo de tráfico, xa terrible porque claro. su, eh, pre, deberían de perder que viña moitísima xe. Congrega no? moito, bueno, moito personal, eh, claro, claro. Hay, hay dúas partes da Festa do Oso e eh, que unha delas é que bueno, eh, as cinco da tarde sale un oso infantil para os nenos ¿no? claro, claro, siño, claro. un neno vestido de oso con seus criados un séquito de criados de oso é eh, que van e eh, Eh, manchando con ceniza seca, con polvo de ceniza Claro, a todos eh, os asistentes os eh, eh, Claro, ves os nenos sin ringuileira ir ao oso ¿no? ir ao oso para que manchacare e tal e eh, as nais cos pais co e so dura un rato casi a mellor cerca dunha hora eh, en que hai eso de, de tranquilidade, de festa pero ao mm. cabo dun rato o este oso infantil... Mm. ...desaparece... Ajá. ...y aparece... oso de verdad... O oso no, no, no se sabe nunca por dónde va a aparecer... Mm -hmm. ...de hecho... ...alí son carreiros estreitos salieron criados de un lado, criados de otro, a gente fuchiendo, gritando, porque el oso grande grita, ¿no? Hay, hay que gritar, sí, sí, sí, porque sí, sí. se puede ser nerviosa, que te va a ir a coger, a manchar de, de finiza, porque ya no es finiza seca, es finiza, sí. finiza mezclada con agua, vamos, yo ah. imagino que es agua. Sí, e, e aquello te pon perdidinho aparte se levanta a camiseta <risa> e pola barriga e tal é <risa> <de> verdad <risa> eh? entón bueno, os, os gritos a correría eh, sitios estreitos, quedas encasionado ali os criados amarran a unha inmoviliza o voleo, o que cabe a, a que cabe, si, sí, calquera deles e, sí, e, sí. E, e, e, e te levan a un do oso, e o oso se non te resistes é un oso amable, sí. pinta chacar e tal, pero se patelexas é eso, <risas> entónces oso te, te tiran no <risas> o chan, e oso, bueno, fai eh, determinados gestos de sexuais co, co, coa vítima. ¿no? Entón, bueno, isto é de verdade, un espectáculo de xente correndo, gritando, uh -huh. e, o sea, como se o oso fuera de verdade imagínate que vais o oso de verdad sí, sí, sí, sí. Eh, como pues se ia igual que se for un oso de verdad e eh, a verdade eh, entretenido, multitudinario montón de xente que, uh -huh. que aquello vai Bueno, o que, que si sí, é certo que o oso é o que celebra ou fai esas trasnadas, digamos así entre por pero pero ten uns axudantes moi interesantes, caro, non? Claro, os criados, os, os ten un saquito Sí, un, un deles, un ou dos van caldeiro porque a cantidade de borrada que gastan é moitísima, hai que levar un caldeiro pero depois, polo medio do público dan uns personaxes sí, sí, que cunha sí, tranca chamete no peito <risa> polo baixo dos brazos quedase imobilizado claro. e o oso cumple coa súa labor sí. de fertilizar o oso eh, é que hai que entender non a festa, a festa sí, é sí, sí, sí. que o oso sí, está invernando, a dormir todo un inverno chega a primavera Eso este es, oso sí, sí. Eh, eh, celebra a fertilidade, sí. os campos que van frutos os árboles que van a empezar a botar follas e flores uh -huh. é unha festa da, da fertilidade sí, sí. é un, eh. é un, un carnaval o, o, propiamente dito non? Que, que precisamente o sí, oso sí. de Salcedo desperta da súa hibernación para cumprir o sí, rito sí. ancestral sí. que anuncia sí. a chegada da primavera ah, ah, ah chegada da primavera e e a fez chamou má atención porque bueno allí hay varios sitios destes de, de, mm. que se preparan para gente de comer, ¿no? Mm. É, eu cando cheguei vi a machente chegar con panada, a gente que partía pinni porque tampoco hai infraestructura para la de comer a tanta gente, claro, ¿no? Entonces entonces eh a festa a partir das 12:00 da e había verbena con unha orquesta destas das importantes de Galicia, uh, uh, uh. Eh, eh, eh, en algún sitio que hai autobuses de retorno ás sí. cinco da mañán. Fíjate ti a festa, sí, o sí. que durou... Eh, eh, bueno, eh, que detén do personaxe? O personaxe oso, xo eh, falamos aquí, porque... Eh, eh, fai dos días se enterra unha sardiña é sí. xoto maior, a sardinha marina un For... de morre o personaxe sí, sí. sí, sí, sí, o tiran ao sí. mar eh, pero o xo non eh, cando se cansa cando ele cree que está satisfeito volve para a montaña mm. e xo o pobo ali eh, fertilizado Eso es. <risas> fertilizado <risas> sí, sí, eh, borrallado sí. eh, eh, sí. como curiosidade a mi este ano xalín indemne eh. Salín eh, libre. No, de, de... Non veo que te no temporrallaron loco. No, no, pero la compañera <risas> que iba comigo, sí, eh compré compré también un veciño, sí. que por qué me faló porque yo chegaba a Cinza hasta a Soleil. Sí, sí. Y que pas por aquí? Aquí queda el Sr. Lucas bendito, sea Dios, ¿no? sí, sí, Como, tía, sí, sí. se ha Si no me falas, <risas> entonces sí, sí, sí. entonces eso foi un día é eh, eh, de verdade, de verdade que aquello estaba, como dícemos, modernos ahora, petavo, petavo, petavo. Sí, sí, sí. petavo Perfecto, perfecto Sabes, un, un compañero, un amigo que teño de por ali que de, de Monforte, Pertiño Monforte está sí, parte de Bueno, pois, pues, pues, díxeme, había unha muller o, o oso, claro, celebraba con moitísimas persoas, pero había unha dona que, que, que estaba embarazada e o que fixo foi a chegarse ela levantarlle o, o levantarlle a camisa, e emborrallarle a barriga porque claro. xa estaba fertilizada Claro, claro é eh, eh, eh, eh, que ese é o rito. Cuidado, que é unha cousa que coincide porque despois, lendo un pouco para intentar contar o mellor posible aquí, resulta que eh, hai algúns sitios con similar, mm. eh, algúns sitios de Europa, e ademais dicen que isto é unha, un entroido dos máis puros, máis mm. eh, antigos que hai en Europa. Ele ia, agora vou meter a pata para nun museo da máscara mm. eh, o seja, do entroido que hai non sei, nun país deste do leste da Europa, o único entroido eh, eh, da Península Ibérica que, a, que está exposta ali é o osso de Salceden, que hai un osso, bueno, a mesma figura que ti, un personaxe que deben de buscar o máis pequeno da parroquia, mm. e vestimenta que leva de, de piedes, que aquello debe de pesar non sei que, A verdade é, é é imponente porque claro, de coller tallado o a ver ti vales paoso cante mides máis de un metro noventa tipo pa oso eh si mides x metro noventa pesas cento e cincuenta quilos mellor aínda o sea que é, que que impimpo a figura do do personaxe no claro claro, claro a o que, é que... O, que, o, o que teña queados deíame detíanme perdón, decíanme que o que tiña criados é o seguinte, o personaxe coa indumentaria que leva, mm. e, e non facilita correr, porque ademais leva hasta chocas colgadas. Claro, claro, sí, e, sí, entonces, sí, para... Entón, o movimiento é lento, por mm. eso os criados son o que fan eh, todo o traballo, non? É, non estaba falando, eu non sei, pero mellor que non me corto si Se, se, se falo dunha unha de criados caman infiltrados por ali polo medio da xente e, e, a xente escapa de un, escapa de outro bueno, eu creo que a medida que vai pasando o tempo un xa se dá por rendido, verdad? Uh -huh. e dite, bueno, pois que se o que esqueira, a mi <risas> mancha da que estou emborrallado xa te indulgencia e xa non ven outra vez e, e, e sigo comendo ou bebendo ali no, no sitios, non? A no, verdade que é que eh, eh, non se poden a, a, a chegar un a eh, a todas as no, celebracións no. de Galicia, pero, pero cada unha delas ten unha particularidade e unha especial eh, celebración eh, eh, posta en valor. Eh, De verdade que eh, seguro que disfrutache con, con esa, eh, esa, esa gran intervención, pero tamén eh, o que diste a, a gastronomía tamén tamén se degusta, non ali. Bueno, eu aí aí, como sabía que con, son conocedor de como iba a estar a situación de Camiño Palá, Paella Bombar, non a Bombar, si, en Brués concretamente. E ali aí hai un unha tienda que fai empanadas destas comas da casa, que ten unha faragallada con pouca cebola e moita carne. Aí está. E dixen, dixen, mira, eu a chegar ali, vou me complicar, é para comer algo, pois unha empanada, non sei que, é sin un puesto, eu pasei por Brués, para ali cullir unha empanada ali na tienda de unha tienda destas tradicionales de toda vida é unha xe palada porque claro levar eh, para, le levar con falando, pango eh, que, que tanta xente é dicía ti non acaba nunca porque unixen vamos terminar o entroido e hasta máscara agélica non damos señales de vida claro. <risas> bueno, pois resulta que como eh, sigo as noticias do, do, do, do entroido resulta que O sábado moito tiano media da Ramui. Claro, claro, claro, claro. Porque en Garbariz, xuntanse varios centroides mm. tradicionais. Ao igual que o, o axuntanza de gaiteiros que hai sí. pues, o xe. Si. Eh ali non sei que o outro, outro. outro sí. de varios povos no, diferentes, claro de, que si. Sí, de sí, varios sí. pobos diferentes xuntanse e eh, sobreman bueno, É un sitio pequeno e suponho que o presupuesto dará o que dará, mm. eh, eh, pero creo que se xuntan seis ou sete entroidos tradicionais que eu creo que teríamos te que ir se, se, se usted dá utilización porque non, non vai a facer un monólogo de, de, <risas> de, de, de entroidos, pero chamo atención no que ainda pensando que se acababa isto, resulta que en nola de Roín hai un entroido eh, singular de, este, de, de, sí, de de xuntanza especial de varias eh, celebracións en rondeiras de varios povos reino hai infolos de de folións da Urense as pantallas os tarrumecos a, as bonitas de sande eh, sí, os follateiros sí. da láqueo que son da zona de Lobios sí, sí, sí, eh, sí, entonces hai ali unha representación grande ¿no? pois pues, pues, pues, ti mesmo o eres... noso que eh, facemos é eh, recoller toda a tua aportación bueno, eh, gráfica e eh, eh, eh, eh, fotográfica eh, eh, non eh, como como Como curiosidade, outro día estaba no Entroido, en, en Marín, ¿no? sí. e eh, claro, que na Terra da Sardinha aí venen representacións diplomáticas de todos os sitios do mundo, de países sí, árabes, sí, sí, de países. Sí, sí, sí. Este ano non lle permitiron entrar a representación diplomática de Estados Unidos e de Rusia. Ah, Que con, o que narraba, o, o relator daquelo, que estaba indo palco co, co obispo, con todas as autoridades civiles e militares, que estaban lendo telegramas e eh, comunicados, dixeron que, bueno, pues que les eh, ante situación gravísima que estábamos vivindo, que De Estados Unidos e de Rusia Había sido proibida Entrar ao cuerpo diplomático Que non, non iba a existir Perfecto, pareceu-me perfecto ademais sí, sí, sí, sí. E iso non no leva retranca Non, non, non É a má interpretación Se temos un minutinho Si sí. E li se lee unha especie de evangelio ¿no? de, Claro de... Entón sí, sí. eh, pues, É o que que a xente entender ¿no? Era un hollón, dos hollóns, tres hollóns, cinco hollóns. Ajá. O sea, o coñeches. Sí, sí, cinco sí. Cinco sí. rapantes. Sí, sí, Rapante, sí, sí. que si sí, en castellano un rapante, dos rapantes, tres rapantes, cinco rapantes. Entonces, sí. se fai un xogo dialético, bueno, dispois a la comitiva, con todas as autoridades civiles, y ahí tamén estaban representantes de todas as fuerzas políticas de... Mm. das autonomías, Grande, grande festa, sí, sí. festa. Ou seja, ti tamén participas Ainda que non te desfraces Ti no, tamén participas Disfrutando desa de de representación Home, pois pues, Había que disfrazar Sabía que disfrazarse <risas> como si sí, Pero no, no, non tiña preparado Pero eh, sempre estado Un pouco máis de atención claro claro, porque, claro, claro Se o vas contar E ti és unha persoa responsable, estás en un programa de categoría con casi 40 años de historia ¿verdad? Vale, eh, vale, vale. Eh, es, estás jugando una Champions League eh, no puedes hablar <ríe> de editado el año pasado, que es Jiguelí claro y a contar, sí. claro, claro. Eh, eh, volver a ir a Oso porque eh, las televisiones e estaban e, e doutras emisoras de rádio tamén mandan os seus equipos. Claro que si, sí, claro ver unha fuga del ou en vez de salir un oso saír non, vai dicir saber, non? No, no, está ben, está ben. Oye, eh, mm, mm. Mira, acaban de decirme Oudín Melquí, dende den de Suiza Máximo Felipe eh, Mercedes Dicen que que Unha argumentación fantástica esta do, do oso que, que, que lle gusta Que lle gusta Que, que, que mmm, non era boa por a tua pa, mm, Partida claro, de colaboración pues, eh, ya, eu, eu, eu non sou nada, eu solamente conto Da mellor maneira É eh, cun eh, pouco de retranca non? Bueno. Eh, o, o, o, o, o que vi no? O que si É eh, que a, a festa eh, do oso de Salcedo non tocou o techo aí Ainda non, queres dicir? Non, en, en cantidade de xente que acude non tocou o techo Carai, no, fixete no, ti no, que, bueno. que tiñades, bueno, menos mal que fuche con tempo Que senón casi non, che, no, o sea, no, casi non te deixen entrar, non? Bueno, un, un aborigen Cuidado <risa> <risa> E eh, eh, ter un coche alto Tixe sabías, tixe sabías vale. eh, se, Sempre hai un carreiro Por o po medio do monte Hai atachos <risa> sí. Claro, se ven un tío un, de, de, de Barcelona pues, Seguramente ten que andar dous kilómetros E algo pa chegar a festa xa, xa, xa, xa. Pe, Pero eu cheguei Aonde había un cartel Que dicía Había dous coches da guardia que tira atrasase e tira o primeiro passo. Sí. E ali parei ao lado con a la utilidade. Eh? Ah, moi ben, moi bien. ben. Ben, atendido, vamos. Te xa sabías qual seria o porcento... Pero entón, multitudinaria, non? Eh, cincha por todos os lados para, para para emborrallar a cara das persoas, non? Sí, sí, sí, sí, sí. Eu creo que ali non quedou nadie si emborrallar. Sí, porque... porque eh xa te digo eh, que escapas do osso o oso, praticamente non se move moi lento Sí, non sí, coñería sí, sí. a nadie sí. Pero os criados son rápidos como centena claro, claro, e, si... e, e aparecen xe por carquelado Porque sí, su, su, e, entonces da que tens a tranca Me tiran no o peito, que faz? Tam... Axudantes que que lle Preparan o terreno ao, ao oso E oso vai moi ben preparado Ademais, ten, ten unha pelicas sí, con... Parece sí, parece sí. casi mella a cara É, é, é semellante ao oso É, é, é, é unha máscara do oso sí, o sí, sí, sí. A piel as pieles que leva parece ser que son de, de ovella, uh -huh. e, e, pero, bueno, bastante emboldreadas, da sensación de que é o soso, e a verdad, e, cando chegas ali, o, o que menos te preocupa ser os detalles, <risas> e, e, e, sí, sí, porque, sí. aunque sabes que non te vai papar, sí, sí, sí, e, sí. E, e, o, o, o tema é que a xente que corra, Claro, sí sí, entonces, sí, sí, sí. Cando corres, corres. Sí, sí. eh, eh, entón estirís, ah, eu meto por este callejón. Sí, sí, ah, sí, sí, sí. porque o xo quedaba lá. Ah, pero por aquí aparecen tres criados. entonces xa estás coñido. Eh, eh, entonces tens que correr para atrás. Eh, <risas> eh, e xa aparecen outro, outro sí. criado por outro lado. E a xun dos que están por aí vai, vai no trincar. Claro eh, sí, claro que sí. É eh, eh, eh, claro. Non estabao falando da avenida, non estabao falando diagonal, ni dunha avenida dunha gran cidade, estabao falando de callejón... Carreiros de, cortos, de, sí, sí, sí, sí estreitos. ancho, sí, sí. moitas veces. Sí, sí, entonces sí, sí. non te escapatoria, que vale. Muy bien muy ben. Bueno, Joan, que a xente, que os que nos están a escoitar, los que están recibindo esta información, que se poñan na túa página, que seguro que ti te has seguido con gráfica, ¿verdad? Algún vídeo hay. Vale, pois... algún día ah, bueno, sea se dito de paso hai unha indulgencia durante 15 20 minutos hmm. os gráficos, hmm. o sea, xente que leva cámara xente que que dos medios de comunicación teñen inmunidade ¿no? ah, vale, no se, vale, no. vale. Pero, pero son 15 ou 20 minutos pois <risas> é igual que, es, que, que seas da BBC que de de, de Aljaxira red... que da Ligía Española allí salen moldreados todo mundo. Cae, eres... Caen todos, caen todos, moi ben. Bueno, que, vale. que, que unha intervención e unha participación túa fantástica, Joan, que te agradecemos claro, moitísimo claro, e, claro, e agarramos a, se, a semana que ven voltamos outra sea, vez a incomodarte. Se, bueno, a se, chamarte. Se, crees que se pode ser, estaremos en Ogueira de Ramuín vale. contando o calipas Pois pues agradecercho moitísimo, Joan. Unha peta grande eh, que teñes unha feliz semana abrazo Ay, abrazo tanto. gracias despedimos a sean con música como acostumbramos siempre cada vez que intentamos eh, conectar con él a, a seguir con música queridos